Частина друга. Голос Одуда. Глава перша. Спершу почулося торухтіння автомобіля. Ніби він їздив без глушника, потім загавкав трезор, і я майже заскочена на гарячому, замитушилася, не знаючи, що робити. Чи кинути коцюбку назад у попіл, чи покласти на призьбочку, чи заховати геть, щоб її очі не бачили». Зрештою кинулася до ванної, відкрутила кран і підставила під нього коцюбку, дивуючись, що з кількох плямин побігла така червона вода. Вона розтеклася по всьому дну ванни, і я розгубилася, вхопила рушники і мерщі витерла мокрий метал. Тоді швидко поклала коцюбку на призбочку і, не перевдягаючись у купальному халаті, поспішила на зустріч гостеві. А гість був такий частий, що вже й ледащу трезор гавкав лише на його деренчливе авто – до самого ж водія цей дурний пес мало не лащився, принаймні відпустив його аж до порога. Притула Любенько всміхався до мене, витираючи об килимок незугарні літні сандалі, ніби я його запросила в дім. Але куди було подітися, як чоловік витир підошвою, однією ногою вже був у веранді, проходьте, будь ласка. А він почимчикував аж у хол, облюбував тут собі місцину в кріслі «Я тільки на хвилинку», – Анастасія Михайлівна. Знаємо вашу хвилинку, подумала я, та все-таки запросила його сісти. Я і вчора до вас заїжджав, сказав великий слідець, якому б сидіти десь на Бейкер-стріт, чи де там у Біса було помешкання Хомса, потягувати люлечку та на скрипачці грати. А він тут порпається олені і грає мені на нервах. Десь вибирались у справах? А що, не можна? Можна, чого ж? Тільки ваш сторож сказав, що ви на Мітлі полетіли. «Правду» сказав. «І куди, якщо не секрет?» «Це що, допит?» «Боронь Боже, просто цікаво, куди літають на такому транспорті?» «Ви ж самі сказали, що в Києві є дві лиси гори. Я була на тій, що ближче до Солом'янки». «У вас хороший сторож, Анастасія Михайлівна, все доповів слово в слово». «Хороший», – погодилась я. «А у вас якісь новини для мене?» «Ні». «Новин ніяких, тобто дещо є, але ви про те знаєте. Він загострив свого круглого писка і хитро подивився на мене. Що я знаю?» «Що у вашого чоловіка були борги, і йому постійно погрожували». «Про це вам також сказав мій сторож?» – спитала я, і тут же пошкодувала. «Тепер ця зануда почне триризувати ще Іванька». «Ні, у нас є свої канали. А ви, Анастасія Михайлівна, часом не з цього приводу літали на Батиєву гору?» «Ця безцеремоність мене вже насторожила. Невже він знає так багато? І що саме?» «То моя приватна справа», – холодно сказала я. «Безперечно, але за приватні справи теж убивають». «Так, я була в нашій майстерні. Думала, може...» «Що?» «Ну, може, на щось натраплю». Але там усе, як і було. То ви тепер серйозно ставитесь до моїх версій? Я думаю, що мій чоловік загинув. Але в моєму стані, що вже тільки не лізе в голову, звихнутися можна. Цього не варто робити, сказав він. Навпаки, треба зібратися з думками і згадати, хто міг погрожувати вашому чоловікові. Може, пригадайте, яке сім'я, прізвисько, може, сюди хтось до вас приїжджав. «Він таки щось знає», – подумала я. «Нишпурка, який копирсається у використаному туалетному папері, міг бути і на лисій горі. Дивно, як я його там не побачила». «Хтось приїжджав, хтось ні, але то не до мене». «Ну, ви їх усе-таки бачили?» «Вони ж тепер усі на одне лице, машини у них однакові, ми кого не балачки». «Щоправда, то правда», – зітхнув Притула. «Ну, були тут одні недавно, на джипі приїхали. Чорний такий джип, марки не знаю. Вийшов один з машини, Нестора питав». «А сам не назвався?» «Воно мені треба. Я ж не знала, чим усе скінчиться». І номер машини, звичайно, теж не запам'ятали. «Ні, я тепер у такому стані, що не згадаю нічого. Не знаю, на якому світі живу». «Я вас розумію, Анастасія Михайлівно, кивнув він. «Але що тут порадиш? Хіба, як той казав, до церкви сходити? Декому помагає. Тут у нашому районі в одному селі є гарна церква. Правда, назва в того села – Гостра могила. Не чули?» «Сука, ти лягава», – подумала я. «І священник там славний, до того ж народний цілитель. Можна сказати чудотворець». Вкуси себе за хвоста, сучаро», – порадила я йому подумки, а вголос сказала. «Я адвентистка з сьомого дня». «Те, що ви кажете, мені доходить на сьомий день». До певної міри це була правда. Осяяння прийде до мене пізніше. Та поки що просто складалося дивне враження про ці його розпити й поради. Так, ніби чоловіка цікавило одне, а доскіпувався він зовсім до іншого. Здавалося, що йому або давно все відомо, або він взагалі нічого не хоче знати. І править ці теревені, якщо не для власної розваги, то лише для імітації ведення слідства». «Вибачте, Анастасія Михайлівна, у вас тут курять?» Я здивовано подивилась на нього. «Невже почне шукати недопалки?» «Курять? А що?» «Тоді я, з вашого дозволу, як той казав, подивлю трошки». Він шморгнув блискавкою на своїй дерматиновій птечці. І матінко рідна дістав звідти люльку-бурульку і целофанову папушку-тютюну. «Я, знаєте, іноді зловживаю». Сказав винуватий, став натоптувати бурульку. Та коли розпихав її від сирника і, не затягуючись, випустив з рота клубень диму, мене взяв сумнів, що притула курить по-справжньому. Його водяві очка прослозилися, він підвівся з крісла і, розганяючи рукою дим, підійшов до каміна і присів на впочіпки. «Я димітиму сюди», – сказав він і втупився очима в коцюбку. Я була впевнена, що саме з цією метою притуле роздмухав люлечку, яку носив із собою для таких ось випадків. «То коли, ви кажете, вони приїжджали до вас востаннє?» «Та коли ж якраз перед тим тими приїжджали?» «Перед чим?» Великий слідець дивився на мене тепер уже знизу, з-під лоба. «Як він... як його не стало?» «От бачите, бачите, Анастасія Михайлівна, як тут багато чого збігається?» Приїжджають якісь підозрілі людці, шукають вашого чоловіка, погрожують, а він тут одразу іщезає. І після того вони більше не з'являються. Не з'являлися ж? Ні. А той один який був із себе? Шутий, сказала я. Який-який? Безріг. Зрозуміло. Ну що ж, безріг той безріг, але ми його знайдемо. «Чи його, чи когось іншого? І знаєте чому, Анастасія Михайлівна?» «Ні, тому що ідеальних убивств не буває», – сказав він задоволено, і якби в його руці не було борульки, то потер був долоньками. «Так, ви можете мені заперечити, що деяких убивців не знаходять, особливо там, на горі, але то не через те, що не можуть знайти. Убивця завжди залишає слід. Завжди». І знаєте чому, Анастасія Михайлівна? Знов запитував і сам собі відповідав великий слідець. Тому що слідів не залишають, тільки привиди. Привиди. Та й то не тому, що вони безтілесні. А знаєте чому? Він примовк і відповів на своє запитання лише після того, як постукуючи бурулькою в внутрішню стінку каміна, витрусив з неї попіл. Тому що у привідів немає мотивів. Притула намагався впіймати те враження, яке справили на мене його слова, і я б не здивувалася, якби зараз дістав зі своєї течки маленьку скрипочку і заграв. Однак великий слідець сховав туди люльку-бурульку і дістав не скрипочку, а раптом потягнувся рукою до призбочки і взяв коцюбку. – Це що? – прикинувся дурником. – Жар розгрібати. – Можна й жар, – сказала я, – але можна підворушувати дрова. «Хм!» Він звузив очка в щілинки, оскільки примруженим очам завжди відніше. «Та й у щілинки люди бачать більше, ніж на відкритому просторі!» «Цікаво!» Притула повернув куцюбку другим боком, і я не повірила своїм широко відкритим очам. Навіть звіддалік на ній було видно темно плями. Саме на тому місці, яке було між ложеснами зґвалтованої цариці, і яке я щойно помила і витерла рушником». Мила та в поспіху не могла й подумати, що це лише на мокрому металі нічого не видно, а коли він підсохне, плямини знов проступлять. Так проступає Іржа на одному і тому ж місці, якщо не зітреш її до останньої грамини. Притула так і сказав. Іржа чи що? І нігтем мізинця став шкрябати темно-руду шаїну. Ні, це треба справді бути або пришелепковатим нахабою, або геніальним слідцем, щоб отак прийти в чужий дім і шкрептися брудними нігтями в усьому, що трапиться під руку. Наче б свіже. Протріть сухою ганчіркою, сказав цей геніальний нахаба і володар унікальної люльки-бурульки, завдяки якій він таки дістався до коцюбки, котра муляла йому око давно. Ради Бога, навіщо, знизала я плачима то не така дорога річ, щоб ще руки об неї бруднити. «Вам видніше», – сказав він. «Ви як собі хочете, а мені пора бігти», – сказав цей великий дбайливець чужого майна і володар розтоптаних сандалів-скороходів, у яких він справді майже побіг до дверей, раптово втративши до мене будь-яку цікавість. Я не встигла вийти із запоріг, як його пошарпаний москвич торухтів вже лісом, залишавши біля воріт хмару чорного диму. Повернувшись назад, я взяла коцюбку, підійшла до вікна і роздивилася її зблизька. Так, це була кров. Верхній свіжіший шар змився разом із попелом, а нижній присох. Я знов ретельно вимила коцюбку, цього разу вже мачулку з милом, а тоді пошкребла ще й пемзою, бо в кількох місцях крівця пристала до залізяки до стоту, як та іржа. ржа. Завершивши процедуру, я ще якийсь час повагалася, куди ліпше покласти коцюбку, чи на її звичне місце, чи заховати десь у комору, і поклала все-таки знов на призбочку каміна. Хай лежить там до кращих часів. А мені, мені після цієї відьомської ночі дурманних запахів і таких же балачок з, з геніальним, а тому божевільним слідцем, час подихати свіжим повітрям. Я вийшла на двір і спустилась до річки. Була гожа днина теплого вересня, з ласкавим сонцем і прозорим повітрям, з густо синім небом, яке набирає такого глибокого кольору лише ранньої осени. На вербах, де не дежу, листячко, але ще не падало на лагідному безвітрі. Падали тільки дрібні грушки із старої дички, що якимось дивом завіялася сюди з лісу і причаїлася поміж верб. Вона так рясно насипала на землю тих гниличок, що можна було подумати, ніби й на вербах ростуть груші. Неподалік від Альтанки сидів на дерев'яному місточку біля закинутих вудок і ванько і пильнував поплавків. Він щовесни майстрував собі нове сідальце, старе зносила крига, щоб закидати вудки де глибше і справді був таким удатним рибалкою, що й нас постачав свіжою рибою. Не знаю, навіщо Нестор часом возився з тими сітками, хіба так для розваги і дурного азарту, через який щороку топляться сотні людей. «Ну як? – гукнула я до Іванька. – Аж він стрипинувся. – Ловиться?» Карлик обернувся і приклав до губів пальця. Цссс". Потім витяг з води величезного, залиганого на мутузок ляща, який не вліз у садок, і знов опустив його у воду. Хоч що кажи, а цей Іванько не звик висіти у когось на шиї. І як би раптом припекло, то міг би прогодувати себе і пса навіть рибою, продаючи її на ближніх дачах та купуючи хліб і до хліба. А той улюблений улюблене пивце. З рідних чи бодай дальніх родичів Іванько нікого не мав. Казав, що його покинули ще малим і виріс він в інтернаті, тутечки, в містечку, Потім його ще парубка бка оформили в новий патронат, але вже для дідів і бабів. Казав Іванько тут таки, на околиці цього ж містечка, де він знудьгувався украй і взявши на кухні кілька сухарів, пішов світ за очі. Скільки він тинявся отак самотину, Іванько не знав, бо час для нього спливав не так, як для інших людей. За ці останні роки я так звикла до карлика, що не знала, як його бути, коли доведеться продати дім і знов повернутися до Києва. Ну не сидіти ж мені самій у цій глушині, куди Нестор сховав мене від людей. А сам? Що? Що? Я б і сьогодні все продала і подалася, як іванько світ за очі від цього жаху, що наступає мені на п'яте, Але як ти це зробиш, якщо нічого ще не з'ясовано, нічого поки що невідомо, і хто знає, коли воно все розвиднеться? Гарно було на дворі, але якось так, наче погідного дня на цвинтарі, де завжди здається, що сонце світить набагато ясніше, ніж десь. Воно ніби зумисно світить на цвинтарі так яскраво, щоб нагадати про вічну темряву там, унизу. Аби розігнати, розвіяти цей гидотний настрій, я зайшла по коліна у воду, що хапала холодом залитки, потім зняла халат, кинула його на берег і потім осудовим поглядом Іванька, не тому, що була зовсім голою, а через те, що розлякувала йому рибу, Шов боснула у річку і попливла. Замить мені вже було не холодно. Вода бадьорила і кликала далі, далі. Я охоче їй піддавалася, і коли розвернулася на берег, то Іванька на містику не було. Карлик не витримав такої напруги, плюнув на розгойдані поплавки і десь заховався у вербах. Може, пішов поласувати дикими грушками. А я собі пливла і пливла, як навіженна, поки знов не зробилося холодно. Нараз відчула під собою всю глибину. Тут справді було дуже глибоко, бо я допливла до русла. Тіло несподівано обважніло, налилося страхом, і я мерчій кинулася до берега. Проте довго і незграбно, бо бувлялася на місці, ніби мене хто хапав за ноги, ніби мої бідні ніженьки заплуталися в якомусь лататті, схожому на липкі холодні долоні, і тільки на те, щоб розвернутися, я віддала всі свої сили і не знаю, чиєю волею дісталась до мілини. Знеможена і налякана лежала ніцма на березі, цокотіла зубами, як від пропасниці. «Знайшли, коли засмагати, застудитись!» Я підвела голову і невидюшими очима довго дивилася на цього низенького чоловічка, який не звідки взявся, а коли його довгасте лице нарешті окреслилося в хисткому Мареві, сказала «Я тебе люблю, Іванько». Він здивовано дивився на мене. «Я люблю тебе. Ти що, не віриш?» – закричала я, аж на очі забігли сльози. «Ідіть до хати», – сказав він, – «вам треба зігрітися». «Ти ж думаєш, що я покину тебе?» «Ідіть до хати», – повторив Карлик. «Чому мені ніхто не вірить?» – закричала я не своїм голосом. Він дивився на мене мовчки і злякано, потім підняв халат, що валявся поруч і простяг мені. Я взяла його, щоб знову ж бурнути на землю, та останньо миті припала до нього обличчям. Нерви, які так хотілося зміцнити в холодній воді, зрадили мене остаточно, і я голосно заридала.